Люди ховалися з головою і дихали в мішки. Хутро підпарювалося і змерзалося торохкими ковтунами. Свого п'ятого складу так і не знайшли, а японські консерви з недоторканого запасу майже скінчилися. На обід у неділю випили попів бляшанки згущеного молока. Стільки ж залишилося і на вечері. Собак Нансен теж тримав на голодному пайку. До всього додався ще й фітонцидний голод. Від тиску та браку дихальних вітамінів, кров застоювалася в руках і ногах, бо серце і легені працювали м'яво. Особливо страждав від фітонцидного голоду Тур. Це могло призвести до найнесподіваніших наслідків, як сказав булатевій Джон Сміт. Люди майже не розмовляли одне з одним. У неділю ввечері Буран трохи вщух. Над наметами з'явилось кілька десятків рудокрилих поморників. Першим їх помітив Бенедикт. Він кричав і загрозливо ляпав крилами. Люди повилазили на двір з радістю і надією, дивлячись угору. гору. На коротку мить сумніви зникли, і нещасним здалось, ніби все скінчиться добре. Та хвилин за п'ять, коли поморники розтанули в трохи притихлій вірусі, загальний настрій знову впав до нуля. Тільки ескімос не втрачав настрою. Поставив на приму з кастрюлі й заходився варити якісь тонко нарізані шкуратки. Намет виповнювався парою і смородом столярного клею. Жак Антуан проказав, ні до кого не звертаючись. Корабель блазнів іде на дно. Людство вироджується. Булат нишкнув поряд у мішку. І він почав його торсити. Матрос. Причиною всьому стала медицина, яку вигадав злодій Гіппократ. Сподіваюсь, буркнув матрос, це не ваш парадокс? Француз несвіжо видихнув і заявив, немає природного добору, Масія. І це не так смішно. Медицина перетворила нас на слимаків, нездатних ні на щопутні. путні. Моншер. Колись спартанці кидали хворобливих або негарних немовлят у пріру. Кількість красиві та сильні залишалися членами спартанських сіл. А тепер медицина гальванізує навіть трупи, приречених на смерть неповноцінних і потвор. А яких вони залишать людству нащадків? Таких самих фізичних і моральних калік? Божественна комедія. Він сердито поторохтів кригою на дні Генерація дегенератів – ось майбутні гордих землян. Якщо людство не візьметься за розум, воно само себе зведе. Доведеться все починати спочатку. За два-три століття лишаться самі дикуни, ще не розбещені медициною і не підірвані хімією. Булатові згадалися його теревені про майбутнє шостого материка. Француза знову мордувала депресія. Та Булат перебував не в кращому становищі і роздратовано сказав, «Побережіть енергію. Я просто не сподівався від вас». Проте Жак Антуан ще не все висловив. мосьє актьор не має права на дітей, а він обов'язково наробить їх цілу купу. Такий закон паскудства дуже плодюче». Булат зітхнув, нарешті збагнувши причину того базікання. Перш ніж відібрати в людей життя, Антарктида відбирала розум, удаючись до найвитонченіших тортур. А його вона катувала з нами. Власне, то були і не сни, а хворобливі видіння, марення на яву. Лежачи в мішку із Жаком Антуаном, він раз у раз бачив одне не й те ж, чого не міг би назвати мислівним баченням. У ворушкій, на електрозованій темряві поволі вимальовувалися нерухомі образи людей. Найчастіше то була Даринка. Вона з'являлася перед очима то Анфас, то в профіль чи напівпрофіль, непорушна і нежива, але болісно чітка й виразна. Це викликало якийсь містичний жах. Коли Булат намагався свідомо викликати в уяві образи рідних людей – Портрети виходили розпливчасті і надто загальні.